Одинадцять справжніх російських піхотинців. «Я такий шурую по Зеленці біля Славного», – розповідає Панас, із яким діти і онуки точно не знудьгуються. Завдання – поставити на фланзі в Зеленці кілька розтяжок. Уже п'ять поставив. Крайня залишилася. Хай би про що Панас говорив у нього, та у більшості українських військових слова «устанні» нема, тільки «крайні». Та й взагалі, край – улюблене слівце. Край, мені край, краї, геть краї втратив, тощо. Так от, проходить він цю лісу смугу майже наскрізь і натрапляє на групу молодих солдатів. Виявилося їх одинадцятеро, новенька форма без знаків розрізнення. Один до одного, наче зларця, веде далі по нас. Точно не наші. Но не може бути в нас одинадцять чоловік і щоб усі в однаковій формі. «Ну, блін, не буває так. Хіба що на параді?» І не сепари це. У цьому сенсі вони, наче ми, теж переважно як партизани прикидаються. Я таки їм кажу. «Привіт, ребята, І по армійському запарюю, мовляю, кому сидимо? Вони сидять, курять, не чухаються. Тільки в одного автомат, та й то на колінах. А в інших, у кого до дерева приставлений, у кого під кущем, у кого на землі, у траві лежить». Я – жену. Ну, типу начальник. «Ви откуда, ребята?» Вони мені – «А ми із Сарінбурга?» Мотопіхота, коротше. Я питаю, як добралися сюди. Вони кажуть – потягом два дні, потім дві години машиною. Сказали їм усі знаки і шеврони зрізати. Зброю бойовими зарядити. На бойові стрільби їдуть, типу. Тут самое, как бабахне за километр від нас, потім ще, як влупить. Вони такие, там что, полигон? Я кажу так. А, власне, на який полигон вони їдуть? Вони мені... На Ростовский. Я. А где ваш командир? Вони... Он с водителем поехал дорогу смотреть. Ну, тут я наставив на них автомат, в повитре для страху пальну. Кричу, лягайте, гады! «Ето Донбас, блядь!» Тут на постріли наші підбігли, доставили їх усіх у штаб. Там їх СБУшники забрали. Панаса за ці два подвиги нагородили героєм України. Сам міністр у Києві вручав. І от Панас здійснює свій третій, вже не крайній, а останній подвиг. Кричить хлопцям «На землю! Щас, єбане!» Біжить в КСП, двері відчинив, кричить «На землю, хлопці! Зараз атомний вибух буде!» Там усі на землю гепнулися один на одного, але все одно не до кінця розуміють, який, мовляв, нахер атомний вибух. Кожен, чим може, прикривається, хто сміттям якимось, хто мішком, хто трупом. І пішла хвиля. Не секундна, а секунди на три, затяжна. Потужно вибухову хвилю називають тягучою. Тягне так, що можна збожеволіти. Усіх від землі відірвала, як під час смерчу. у у-у-у-у-у-у! Потім знову об землю шмяк, що сили. Останні опори в залі подекуди почали руйнуватися. КСП весь середину склався, як картковий будиночок. Гарно стіни одна на одну понаїхали і зупинилися вігвамом таким, бо високі. А був би куб, усе склалося б до кінця. А там п'ять чоловік разом з командиром. Обломки стелі вниз зриваються, деякі висять на арматурі, розгойдуються, як маятники. Курева стовпом до небес. Олексій знепритомнів, лежить замертво біля холодильника, дверцята холодильника відчинилися і злетіли з петель. Трупи днювальні одразу засмерділи. Усі навкруги лежать, хтось стогне, усі, абсолютно всі контужені, обличчя закривавлені, кров тече з носа, з очей, з вух, у такого спорц тебе ні. Ось один солдат відкопався, сидить на дупі, як собака, від пилу обтрушується, стукає себе по вухах, головою трясе. Салам відкопався чи не першим. Каску з нього знесло, очі від пилу протер, шукає зброю, знаходить якийсь автомат. Прикладне його, та хуй з ним. Поки згодиться. Прокинемося, розберемося. Згори якийсь жерстяний тріпотливий звук. Підводить голову. Над ним висить кулеметна стрічка від ПКМ. Кулемет Калашникова модернізований, повністю заряджена, 200 патронів, 7,62 міліметри. Обмотався навкруг погнутою навпіл сталевої палі, як змія, висить собі, трясе хвостом, як бійці головами. От як, блядь, вона туди злетіла нахуй? На війні у таких випадках люди відкидаються на віки назад, знову стають перевісними збирачами. Блукають навколо, не помічаючи одного одного, як зомбі. Нахиляються, відкопують щось, хто автомат, хто ріжок, хто мішок. А пил, гідкий такий, з димом, змішаний, висить у повітрі, не сідає. Наче двохсотих нема, усі трьохсоті. Озирається на всі боки салам, шукає свою каску. Ось вона мила, вся під товстим шаром пилу. Піднімає її, а звідти голова викочується. Салам на коліна став, дмухнув раз на обличчя голови, дмухнув двічі. Панасова, це голова. Навіть очі розплющені». Салам потім все повторював. «Дивні очі, дивні!» Помилився він. Хотів здивовані сказати. «Спасибі, каже заказку, брате, заплющив йому рукою очі. На колінах далі повзе. Світік схилився над Олексієм, підняв йому трохи голову, протер вологою серветкою лице, притиснув серветку до його губ. Губи заворушилися». Олексій опритомнював. Рентгенівський автомат для просвічування багажу кіборги використовували як складову частину барикади. Усі барикади розкидали цим атомним вибухом і рентген перекинули. І тут із перевернутого рентгену викочуються дві півторалітрові пляшки з мінералкою, прямо Свєтіку під ноги, як приз за живучість. Свєтік одну відкрив, наполовину замерзла, але газована. Назву крізь не на розібрати. Свєтік зробив три великі ковтки. Олексій поглянув на нього так, що здавалося, зараз він помре або вб'є Світика голими руками, якщо не дати йому води. Світик протягнув йому другу пляшку. Сидять поряд. П'ють обидва спочатку великими, потім маленькими ковтками. «Ніколи в житті не пив нічого смачнішого», – каже Олексій. «Щасливе обличчя з-під пилу очима світиться». Свєтік усміхається у відповідь. «А він познає» що вода буває і смачнішою. На вигляд Свєтік такий недосвідчений, як Божа кульбабка. Але зовнішність часом оманлива. Свєтік на війні з першого дня. Якби заснували приз першому добровольцю, він би точно його отримав. І таких бував в таких в замесах усі в українській армії вперто використовують цей жаргонний, напівблатний термін на позначення безвихідної ситуації, з якої ми солдати на зразок Свєтіка і Салама – завжди знайдуть вихід, що мама не горюй. Свєтіки Салам поряд видаються схудлим худлим, блондинистим Мауглі і ведмедем Балу після жорсткої фітнес-програми. А вони познайомилися у серпні, коли разом виходили з котла під Іловайськом. Тому індусу життя Пі, що провів рік із живим тигром в одному човні, вижити було легше. І якби Салам і Свєтік читали цю книжку або хоч кіно дивилися, там пів в якийсь момент з'їдає тигрові не креветки, а какульки. І якби вони мали можливість помінятися місцями з пі, вони б це зробили, не замислюючись. Салам розвідник, свєтік десантник. Із них іще сімох при виході із Савур-могили 23 серпня поспіхом сколотили групу охорони для важливого чина – полковника зі штабу АТО. Спочатку йшли пішки. Потім у селі неподалік Ловайська віджали камаз у якихось хліборобів – Усі поїхали ним. Полковник з водієм, у кабіні. Коли виїхали на велику дорогу поряд з маленьким, незаселеним хутірцем поблизу селища Петрівка, раптом опинилися у хвості колони, яка йшла з оточення. Тисячі півтори людей, не менше. Хто на вантажівках, хто на джипах, пікапах, на інших машинах. Росіяни за домовленості, що вся важка техніка буде залишена тими, хто виходить з оточення, нібито відкрили колоні «Зелений коридор». Танки й іншу техніку з раннього ранку кинули в прорив в іншому місці, щоб відволікти супротивника, принаймні його артилерію. «Навіщо йшли на заріз?» – досі згадував Салам. «Чому не билися? Стільки хлопців зберегли б. З тих, хто йшов у колоні, третина вийшла, третину вбили, а третина у полон потрапила». «Прямо як червона армія влітку 41-го року», – додавав Світік. Аж раптом під Петрівкою з усіх боків пальба, з усіх видів зброї. І вже вибухи кругом попереду народу паніці тікає хто куди. Хто з піднятими руками, хто зі зброєю у розсип. Осколок від міни, мов космічне сміття, беззвучно пролетів кабіну наскрізь. Водія вбив на місці. Полковнику півпотилиці знесло. Пульс є, але не жилець. Усі вистрибнули з кузова, розбіглися. Лишилися салам і Світик. Старий і малий. З помираючим полковником. Поклали його на каремат. У кузові Камазу ковдра лежала, як підстилка, благодром. Накрили нею полковника. Салам підбіг до першого ліпшого будинку. Будинок порожній, але йде масований мінометний обстріл. Донесли полковника до хати, а в ній уже половини даху нема. Досвідчений Салам швидко знайшов підпіл, відкрив люк, а підпіл увесь забитий пораненими і мертвими. Сморід звідти страшенний іде, суміш запахів смерті, поту, тютюну, екскрементів, сечі, наче в трюмі баржі з зеками, що йде в Магадан. Один кричить, вони там третій день сидять уже, половина померли. Півгодини світяки з Саламом під обстрілом витягали обісраних, обіссяних, завушивлених бійців на світ Божий. Двох одразу вбило міною, яка у двір залетіла. Трупи. Штук шість у підвалі так і залишили. Спека страшенна. Повітря складається з пилу і жирних чорних мух і гедзів. От кому радість. Стільки крівці. Бенкетуй донесхочу, Десерт. Так, на вулиці зараз, схоже, небезпечніше, ніж у підполі. Але у поранених на вулиці все одно шансів вижити більше, ніж у цій смердючій братській могилі. Що робити? Полковника тягти нема на чому, та й помре він із ними в полі чи в лісі. Попрощалися з пораненими, залишили полковника під їхній нагляд, вийшли на дорогу. Праворуч від дороги сепарська чи російська піхота, хто їх зараз розбере, йде прямо на них, сто метрів, як фашисти в кіно, рукави закочені, поливають із автоматів від пояса, мауглі збалу ноги в руки і в соняшники, а полю тому, сухому та неприбраному, ні кінця, ні краю. Для картинки красиво, для тих, хто тікає – смерть. Стебла трусяться, соняшники над ними хитаються, видають утікачів, кулі свистять безупинно. Упали, лежать, дихають. «Блядь!» – хрипло шепоче салам. «Мамою клянуся, добіжемо до тієї лісосмуги, кину курити». Усе гарної нагоди чекав. Тепер точно кинув. До лісосмуги метрів вісімсот. Підводяться, біжать, кулі знову їх обганяють. Коротше, добігли, упали, перекотилися на інший бік. Світік лежить легенько вихаркує, а Салам сидить у роті дві цигарки зразу. Курить, клятвопорушник. Удень відлежувалися, уночі йшли у напрямку волновахи. По зірках орієнтувалися, як язон з аргонавтами. Тиха українська ніч. Їли сухі качини кукурудзи, якщо пощастить. Їх не всі зібрали. Сонях і теж не всюди зібрали, але те, що лишилося, було таке пересушене, що їсти неможливо. Дзьобали-дзьобали, як птахи. І далі йшли. Спрага гірша за голоду рази, особливо в перші дні. Спека – за 30 градусів, а на сонці і усі 50. П'ятдесят. І вночі тридцять. Але хоч не пече. Усі калюжі та струмки на їхньому маршруті давно висохли. Жаб ніде нема. Їх хоч у рота можна запхати, як бузьки або чаплі роблять, і тримати там. Посмоктувати. І закуска, і питво, говорить салам. Жаби – розкіш. Ресторан – п'ять зірок. У лісосмугах лягали, витягали пальцями стебла трави. Згори травинка, якщо свіжа, зелена, жорстка, а внизу біла, соковита. Смоктали ці стебельця, солодші замет. Спати чи відпочивати лягали біля заростей лопухів лопухів, уранці на них багато роси. Вилизували жадібною язиком. Чисте джерело. Салам навчив світіка східної пустельної мудрості. Береш камінець, кладеш до рота і катаєш його на язику за зубами. Слина починає виділятися, її ковтаєш. Тільки дивися камінь на ковтни, бо хер висириш його при такому розкладі. Такі краще, ніж свій під часе чупити. Вони солоні і гіркі, та й не тамують спрагу. Втім, нічого не тамує. На третій день дороги голод почав мучити. Ловили в повітрі таких блискучих зелених жуків, бронзівки називаються, і їли їх. Світік сказав, що це гноєвики, але все одно їв. В усій Європі мир. Та що там казати? Майже в усій Україні мир. У Києві, в Одесі народ розкошує на пляжах, пиво холодне посмоктує. Вус не дме. Баби знов таки, бікіні і таке інше. А тут не до баб. Тут двоє дорослих мужиків посеред сухого поля ганяються за гноювиками, щоб пообідати. Збочинці. Оце і є війна. Поетика, героїка війни, романтизм. Двічі нарвалися на дикі райські яблучка, не стиглі. Об'їли обидві яблуні до останнього яблучка. Салам звелів жувати до насіння і аж потім ковтати. Одного разу їм попалася дика груша. Майже всі груші перестигли коричневі, напівсухі або гнилі, уже валялися на землі. З'їли всі до одної які змогли знайти, разом з мурахами, яким не пощастило. Нарешті вийшли на якийсь розграбований покинутий хутір. Їстівного там нічого не знайшли, натомість натрапили на брудний, порваний цивільний одяг, жіночий і чоловічий. А в холодильнику знайшли півторалітрову пляшку прокислого пива. Вдягли чоловічу одежу, висить на них обох як клахи. Салам, зарослий чорною щетиною, як ватажок розбійників Ємельян Пугачов із підручника історії, спершу сказав, що задля переконливості Світик мав би надягти жіноче вбрання і хустку, оскільки борода в нього зовсім не росте. Ну, по перше, так ми будемо, як кіт Базилію і лисиця Аліса. Повстав проти цієї креативної ідеї Свєтік. По друге, якщо зловлять у такому вигляді, сепери зґвалтують мене в неприродний спосіб. А я до цього випробування ще не готовий. «Нехай це буде найстрашніше випробування у твоєму житті, лисиця Базіліова!» Пожартував салам, і обидва усміхнулися сухими, потрісканими губами. А вони передбачливо залишили документи і усю зброю, включно з ножами, у підполі хати. Там же виявили п'ятилітрову банку законсервованих сто років тому товстих, як сердельки, білуватих, мов гандони огірків. З'їли всі гандони до крайнього. Розсіл вилили один одному на голову. «Щоб амбре оновити», – сказав Світик. Залишили там і свої розряджені мобілки. Далі пішли в лахах, перемазали обличчя багнюкою, розчиненою в тухлому пиві для запаху, взяли в руки драні пластикові пакети, набили їх всяким лайном. «Салам у спортивній курці». На спині правильний напис великими літрами «Росія». Справжні тобі бомжі й алкаші. Таких у Донбасі хоч греблю, гати. Ще й гірші екземпляри трапляються. Як, наприклад, на першому блокпосту, на який вони натрапили. Там такі самі бідаки похмільні сидять на покришках, щоправда, з автоматами. Посміхаються беззубими ротами. Мовляв, дивись, братан, цих життя ще й гірше, ніж нас пошарпало. Хоч аж ніяк не факт. Тут для визначення переможця потрібний неупереджений суддя. За відсутності такого бомж-розвідник і бомж-десантник пішли дорогою далі, ворожою територією своєї власної країни. Щойно вийшли за пост, а там гребля, найстрашніше випробування за два тижні. Вода, кругом вода, і сепери, або на постах, або купаються і засмагають. Не підійти, пішли далі з уже зовсім затьмареною свідомістю. Від початку цих мандрів парочка героїв була в дорозі 14 днів – і лише вийшовши у Волноваху, наче ще свою, вони вмовили дебелу продавщицю місцевого кіоска дати йому борг, води і телефон, щоб подзвонити у частини. Затискаючи носа рукою, жінка відгукнулася на їхні прохання. Через дві години за ними приїхала машина, але не з частини, а з СБУ, і відвезла їх у Краматорськ давати свідчення. Поки їхали в машині, Світік розповів саламу історію свого дідуся, який воював з першого дня, а в подібній ситуації в 1941 році при виході з котла під Києвом потрапив у полон і потім у німецький констабір. Коротше, якось вранці німці вивели зі строю чоловік 30, включно з дідусем, видали їм нові бутси, незважаючи на розмір. Головне, щоб налізли. Відвезли їх на якийсь місцевий стадіон і під дулами автоматів змусили бігати по колу, аж поки ув'язнені, усі вже з кривавими мозолями почали падати. Тоді в них забрали червики і відвели у табір босими. Так вони і розношували буци для своїх солдатів. – Ну, і до чого ти мені все це розповів, друже? спитав Салам. Просто коли у 45-му році дідуся звільнили червоноармійці інші червоноармійці його одразу відправили в радянський табір у Сибір, відповів Світік. А він говорив, що радянський табір був у рази гірше за німецький. Все таки Німеччина це не Сибір, навіть узимку, і годували їх у радянському таборі значно гірше, бо російські вохрівці крали пайку в зеків, а німецькі ні. От тепер цікаво мені. Куди нас пошлють? Тепер у нас Сибіру теж нема, як і Криму, до речі. Але ж ми не були в полоні, стурбовано заперечив Селам. А ти спробуй доведи. хмикнув Світік. У Краматорську їх нагодували, зводили в лазню, видали не нове, але випране і майже за розміром обмундирування, допитали прискіпливо, але без фанатизму та биття пики. Її розвезли з оказією по їхніх частинах. Це Балу потім уже зателефонував Мауглі і запросив того в аеропорт. Насправжнє діло. Краще б не додзвонився. Та хто ж знав? Хто взагалі міг знати, що Путін збожеволіє і нападе на Україну? Ніхто. Підмерзла мінеральна вода в аеропорту була дуже смачна але не така смачна, як у Волновасі, – резюмував свої спогади Свєтік, коли він і Олексій закінчили збирати різні корисні предмети по периметру їхнього крайнього клаптика землі. Після підрахунку поранених, вбитих і озброєння, Бандер визначив, що БК залишилося максимум на день півтора гарного бою, а особового складу, неконтуженого, взагалі нема. Свєтік і Олексій, що стояв за ним, раптом обидва випросталися. І почали дивитися в бік клубів рудого диму, що піднімалися одразу за вікном. Куля, випущена з великокаліберного кулемета, пробила передню пластину бронежилета, пройшла світіку через серце, вийшла крізь пластину на спині і застрягла в камері Олексія, що звисала в нього нижче грудей. Колекція в полковника закінчилася. І він йшов бадьорим кроком по довгому коридору Пітерської академії – до свого кабінету, щоб зібрати речі і вирушати додому. Раптом двері конторського кабінету на його шляху відчинилися, і звідти, наче кобра-альбінос з нори, вилізла очкаста капітанська голова з ріденьким світлим, зачесаним назад волоссям і білястими очима безвій. Товаришу полковник, чи не могли б ви зазирнути до мене буквально на хвилинку, будь ласка. Промовила очкова змія і сховалася за дверима, залишивши їх відчиненими. Полковник зайшов і сів на стілець через стіл від капітана. На столі лежала відкрита папка, у якій капітан майже машинально перегортав один за одним, віддруковані дрібним шрифтом аркуші. «Товаришу полковнику, давайте одразу перейдемо до справи», – сказав капітан, не дивлячись на свого співбесідника. «Де зараз ваш старший син?» «В Україні, а що? А чим він там займається? Дозвольте спитати. Наскільки мені відомо, проходить строкову службу у Збройних Силах дружньої нам країни». «Ну, щодо дружньої, то це ви жартун?» Захахихав капітан, неприродно струшуючи головою, як лялька з театру образцова. «За нашими даними, ваш син зараз перебуває...» У фашистському угрупованні в Краснокам'янському аеропорту та разом з іншими найманцями розстрілює мирних мешканців. Мені про це нічого не відомо. А нам відомо, підвищивши голос на октаву, майже проспівав Білясти. Наступного разу, коли говоритимете з ним телефоном, чи не могли б ви попросити його облишити це злочинне заняття і умовити його з друзями залишити аеропорт. Це позбавить усіх, зокрема і вас, проблем у майбутньому. Полковник різко підвівся, рушив до дверей, у дверях озирнувся і сказав, «А чи не пішов би ти, нахуй, капітане?» І вийшов, не зачинивши за собою двері. З вулиці він подзвонив Світіку. Дзвінки проходили, але телефон не відповідав. Олексій і Салам сиділи над тілом Свєтіка. Олексій мовчав, дивився Свєтіку в обличчя. Ведмідь Балу закрив руками своє пошрамоване лице і беззвучно ридав. Його велетенські похилі плечі трусилися. У Свєтіка заливався телефон. Олексій підняв його, щоб вимкнути. Телефонував. Папа. Мати Світіка подзвонила його батькові через три дні. Вона не розмовляла з ним жодного разу відтоді, як вони розійшлися. «Ви вбили мого хлопчика», – сказала вона коротко, коли він узяв слухавку. «Ти задоволений полковнику? Генерала дадуть?» І поклала слухавку. Ще через три дні 43-річного полковника несподівано звільнили з академії та відправили в запас за вислугою років. На похорон сина він не приїхав. Розділ 18. Степан Бандер Смерть варта того, щоб жити, а любов варта того, щоб чекати. Віктор Цой Гази, гази! Кричав біжучий боєць. Він хрипів і захлинався кашлем. З у нього навіть не котилося, але тіли сльози, з носа текли руді шмарклі, а на губах виступила груда піна. Боєць промчав повз них, стрибнув через підвіконні і упав на злітку лицем донизу. «Не пизди, які нахір гази!» – загорлав натомість Салам. «Зараз не перша світова!» І тут щось приземлилося прямо біля ніг Салама і Олексія перед тілом мертвого свєтіка. «Атас! Вог!» – устиг крикнути салам перед стрибком. Олексій вивелився за підвіконня на поле, на спину. Здоровезний салам долетів тільки до холодильника і упав на трупи днювальних. Заліг на них каскою до вибуху, руки вниз. Якщо вб'є, то зразу, а поранить, щоб кисті не посікло. Вибуху не вийшло. Вог виявився невідомою вистрілюваною з АКМ-ного підствольника касетою, яка не розірвалася, а тихесенько сипіла, як проколите колосо. З касети вгору піднімалася спочатку цівка, потім уже клуби рудавого чи то диму, чи то газу. Олексій устиг залізти назад у термінал, і тут вони із Саламом одночасно відчули грізь в очах, дихання лише на напівподиху, паніка. Обидва знали про війну майже все, але такого ще не відчували, хоча кожен з них і пройшов свого часу через садиське навчання у неметі з хлорпікрином. Проте буквально через секунду те веселеньке випробування здалося грою зерниця, порівняної з цим лейном. Залягли на підлогу обличчям униз, кашляли обидва, як туберкульозники, доблювоти. Треба терміново промити очі, але нема чим. Останню воду Олексій зі Світіком встигли випити до його смерті. Олексій поквапливо дістав вологу серветку, спробував закрити ніс, протерти очі. Стало ще гірше. Потрібна була вода, багато води. І тоді він, лежачи, повернувся набік, розстібнув зіпер на джинсах, які йому купив Арсені. На внутрішній відкидній стороні зіпера було надруковано великими літрами. «Тобі пощастило!» Цей підбадьорливий напис могла прочитати лише людина, яка розтібувала тобі зіпер, стоячи перед тобою на колінах. На крижаній бетонній підлозі терміналу не було кому в такий спосіб випробовувати свою удачу. Це була не студентська вечірка, і задиханий Олексій просто дістав член і помочився одразу на три серветки в руці. Сеча була застоєна, темна. Олексій раптом із чорним гумором подумав, що, можливо, востаннє робиться самостійно, поки протирав очі та притискав серветки до носа і рота. Одразу полегшило. «Блядь, як я сам не здогадався!» Прохрипів кмітливий і досвідчений салам, дивлячись на Олексія. Потім теж повернувся набік і розтібнув штани. «Дядю Льошо, не виходить у мене хера, закричав він, давлячись від газу і бризкаючи рудою слиною кілька секунд по тому. З прищолених очей салама текли руді сльози. «Нема чим ссяти!» Олексій без слів простягнув йому пару своїх іще мокрих серветок. Салам вирвав їх у нього з руки і міцно притис собі до носа й очей. «Відпускає!» – прошепотів він майже одразу і знову зайшовся кашлем. Страшна різь в очах відпустила й Олексія. Він спробував подивитися вбік і побачив, як газ піднімається вгору під неіснуючі вже склепіння терміналу. Якби протяг заносили до книги рекордів Гіннеса, то новий термінал точно вийшов би переможцем. Га швидко відносило вгору і у бік на злітку. Паніка в терміналі, однак, тривала. Солдати каталися по підлозі, хрипіли, кашляли, блювали. Багато хто вистрибнули з вікна на злітку, але швидко влетіли назад, коли по них відкрили прицільний вогонь. Поранені, які вже не могли рухатися, просто лежали лицем вниз, хто в мішку, хто без, і хрипіли, готуючись до смерті. «Хлопці!» «Хорош помирати!» – голосно, але сипло прокричав Бандер. «Усі до мене за протигазами!» Усі, хто могли, поквапилися до командира в центр зали. Той сидів на речмішку поряд з відкритим великим зеленим ящиком. У ньому були невдягані протигази прикордонників. На всіх однаково не вистачить, і командир роздавав кому маску, кому балон. Маска оберігала очі і ніс, дозволяла затримати дихання і забитися кудись, де газу було менше. Ті, хто отримував балон, охоплювали губами горлечко, закривали ніс і очі і дихали через балон. «Це газова атака», – сказав Бандер, коли газ розсіявся, і дихати стало легше. «Вони ще раз спробують». Першого разу у них майже вийшло. У Степана були звірячі налиті кров'ю очі. Його щетинистим підборіддям і грудьми сповзала коричнева блювотина. Перед атакою він насолодився кухлем розчинної кави. «Суки, суки, Кацапські!» – викашлював кожне слово Тритон, сидячи прямо на підлозі поряд з бандером. «Не можуть з нами по-пацанськи, блядь, розібратися, то, блядь, хуячать нас вибухівкою, то гази пускають. Охуїли вкрай!» «Не пизди, Тритон!» – засипів зовсім зірваним голосом командир. І без тебе гидко. Віднеси краще ось фотографу повний комплект. І біжи на пост. Йобаний, Сталінград, кому рушницю, кому набої, кому маску, кому балон. Тритон бігцем поніс Олексію протигаз, але причепився об щось, випустив його, наступив і полетів уперед через себе. Коли підвівся і простягнув руку до протигаза, виявилося, що одне вічко тріснуло. Ось дядю льошу, це вам. Тритон простягнув Олексію маску і балон, коли добрався до їхнього із саламом кутка і вів далі з винуватим виглядом усе, що залишилося. Суки, брак підсунули. Нічого, спасибі, усміхнувся Олексій. Щось придумаємо. Задихаючись і помираючи від газу, він встиг зробити кілька божевільних знімків загальної паніки і тепер, задоволений, переглядав їх поряд із саламом на їхньому вже звичному місці біля холодильника. Хазійновий Тесалам устиг вибігти на злітку, відшукати там вилетілі під час атомного вибуху дверцята від холодильника і повернути їх на місце, накривши смердючих днювальних і всівшись поряд. Спроби газових атак повторювалися ще разів чотири, але здійнявся вітер, він продував кіборгів до кісток, забираючи із собою невідому бойову отруйну речовину до того, як вона могла завдати відчутної шкоди. Паніка припинилася. На війні солдат швидко звикає до всього, якщо хоче жити. У житті солдата, як і в житті космонавта, найголовніше правило – без паніки. Останні два слова Олексій вимовив вголос англійською. «Не зрозумів», – перепитав його Салам. «Головне не сцяти», – Олексій переклав для нього фразу людською мовою. «Це точно», – погодився Салам. Потім поглянув на Олексія червоними, ще сльозавими очима і додав. Але іноді не завадить. Обидва розсміялися, але сміх швидко переріз у новий напад кашлю. Єдиним, хто ніяк зовні не панікував і на кого, схоже, не діяв газ, був Моїсей Соломонович Гриневич, 43-річний художник з Феодосії. Він втік разом з дружиною і чотирма дітьми до Дніпропетровська одразу після анексії. На фронт пішов у черні добровольцем, сказав, що не хоче більше нікуди тікати. А Він був євреєм-ортодоксом і тим самим ідеальним жидобандерівцем, яким у Росії лякають дітей. А воював він у складі правого сектора, тобто за російськими мірками він іще був і євреєм-гестапівцем. Моїсей Соломонович позивний Раввін був радий, що приїхав у Дніпропетровськ, бо там найкрасивіша синагога в Україні. «Я таки проти того, щоб її осквернили козаки», – сказав він, і на фронт під благальний плач свого величезного сімейства. «Не хочу, щоб Дніпропетровськ перетворився на Бабин Яр». Він із вигляду був як рабин, лише у формі, через що вважався найбільш ефектним персонажем в аеропорту. Олексій навіть подумав, що класне могло бути кіно із сюжетом, де Равін залишився б останнім пасажиром в аеропорту. Заснув? Спізнився на рейс, і його накрило цунамі війни. А як він учився воювати і так далі. «Треба комусь продати цей божевільний сюжет, коли повернуся», сказав собі Олексій, усміхнувся і проспівав під носа улюблені рядки з Галича. «Коли повернуся, не смійся, коли повернусь, коли пробіжу, не торкнувшись лютневого снігу, тим слідом помітним ледь-ледь до тепла і нічлігу». Щасливий на поклик пташини я твію зернусь, коли повернусь. О, коли повернусь. Якщо хто не знає, Олександр Галич не повернувся. Волосся Ревін мав коротке, а бороду – мистецький витвір, довгу з косичкою. Під бронежилетом він цілодобово носив таліт катанціцід. У бою для зручності і маскування своєї фашистської сутності він акуратно ховав бороду в балаклаву. Йом Кіпур, священне іудейське свято судного дня, яке у 2014 році припало на ніч з 3 на 4 жовтня, він зустрів в окопі на передовій у Пісках, а на початку січня приїхав добровольцем в аеропорт. Поки в багажному відділенні всі пасажири корчилися від газу, а Равін спокійно сидів біля вікна, поклавши АКМ перед собою на підлогу і надівши на голову й руку чорні коробочки. Якби кіборги відволіклися від судом і вихаркування своїх легень, вони б вирішили, що Равін використовує якийсь секретний ізраїльський захист. Але це був лише тфілін зі шкіряними ременями. На плечі поверх форми і броника він не кинув таліт-гадоль. У руках тримав сидур-молитовник. А він похитував головою, як маятником швидко-швидко, і беззвучно читав молитви. Коли орки пішли в атаку з трьох сторін. З вогневою кулеметною підтримкою з третього поверху, Равін першим зустрів їх вогнем і першим загинув у цьому бою. Так і лишився лежати біля вікна, поклавши руку й голову на своє чорно-біле покривало, по якому розтікалася кров'яна пляма. Третон став до бою другим і швидко з дешака змусив тих, хто йшов на них зліткою залягти та повзти назад. Імітація атаки, сказав Олексій. Перевірка вашої боєздатності після газів. Надвечір, ще завидна, стався другий і останній атомний вибух. Так само незліченна кількість вибухівки, як і першого разу, а може і більше, рвонула тепер уже у підвалі прямо під руїнами КСП. На місці вибуху утворилася гігантська воронка, яка засмоктала в себе не менше десяти бійців, серед яких опинилися Чекатило і Сергеївчай Болить, а також увесь запас БК і медикаментів. Знову в повітрі стояли дим, пил і чад. Кілька колон багажного відділення впали і потягли за собою рештки стелі другого поверху. Усі живі оглухли. Вони сиділи або лежали на підлозі та ледь чули з того непоранених і помираючих, що долинали з-під плит і знизу, і з самої воронки. Олексієві, що ледь стояв на тремтячих ногах, знову саднило почуття, яке вже навідувало його на вігні – коли замість самому допомагати пораненим, він знімав, як це роблять інші. З носа і вух на його груди і на камеру скрапувала кров. Руки дрижали, серце витанцювало скажену лезгинку. Другу, останню камеру від пилу тепер уже ніколи ні протерти, ні продути. Потрібна нова. «Кому?» – усміхнувся він сірими від пилу губами. Навколо нього люди відкопували самих себе і товаришів. І потім, перш за все, шукали патрони. Вибух був такий сильний, що зігнув ствол одного з автоматів і триного ДШК, яку взагалі неможливо зігнути. «Відкопуємо товаришів, кого зможемо, потім перевірка БК та секторів по периметру». Спокійно, мов нічого і не було, командував Степан. Він був живий, навіть не поранений. Голос повернувся до нього. «Тритон! Тритон!» «Витягни мене!» – стогнав паровоз, на якого впала плита, притиснувши ногу по коліну. Друга, понівечена вибухом, метлялася поверх плити і була зламана у двох чи трьох місцях. Із дірки під коліном стирчала скривавлена кістка. Треба було поквапитися. Згори, що миті, могла впасти ще одна величезна плита, що повисла над ними на сухожиллі арматури, як дамоклів меч. Тритон спробував, нічого не вийшло. Олексій, Салам, Скерцю, Людоїди і ще три бійці, роздираючи руки об холодну плиту, надриваючись, викашлюючи пил і матюкаючись, намагалися зрушити її всім гуртом. Марно. Вони лежали поряд і задихалися від зусилля. Юрчик зрозумів, що не вибратися. Він перестав стогнати і раптом спокійно промовив. «Тритон, ріж мені ногу. Мене дружина додому не пустить, якщо я не повернуся». Ніхто не засміявся. Тритон уколов хлопців свій тюбик або торфанолу, а Салам пішов до Степана по горілку і ножівку. Наче в нього колись була. Цієї миті згори пролунав скрегіт, і плита вагою в тонну не менше зірвалася вниз і поховала під собою самого пораненого, а з ним Тритона і Людоїда. З-під неї не було ані звуку. Усі троє загинули на місці. Знизу – з воронки, і далі благали про допомогу. Одного витягли звідти з проломленою головою і перебитою рукою. Він був живий і притомний. Серед інших, що лишилися під завалами, тільки троє подавали ознаки життя. Вони досі кричали, кликали на допомогу. Сергій іч мовчав. «Пацани, пацани, поможіть, не залишайте нас!» – благав знизу чекатило. «Тримайтеся, пацани, ми вас витягнемо!» Брехали згори. А що ще вони могли сказати? Степан відкликав Салама вбік, обійняв його за плечі і тихо сказав: Саламе, вся надія на тебе. Ти мусиш піти і пригнати сюди МТЛБ з лебідкою. Ми мусимо витягнути звідси усіх. Одна надія на тебе. Крім тебе, ніхто не може. Так, командир, коротко відповів Салам. Степан простягнув йому стопку споряджених магазинів. «У мене є чотири», – відповів Салам. «А вам самим згодиться». Вони обнялися. Салам рушив до Олексія. «Давай, дядю Льошо, не хворій», – сказав він. «Ти куди?» – спитав Олексій, відриваючись від камери. «Я куди?» «Рятувати світ?» «Може, і тебе врятую?» «Прощавай». Салам легко пристрибнув під віконня і побіг по зліці в напрямку «Пісок». Якихось три кілометри під вогнем, по пересіченій місцевості. Дрібниці. Усі дивилися йому вслід. Хто заздрячи, хто сподіваючись. Салам біг легко, наче на тренуванні невеликими зигзагами, наче ухилявся від куль. Кіборг прошепотів Олексій йому навздогін і одразу почав дивитися, як він його зняв. У цей момент пробилася зона. І всім пішли повідомлення та дзвінки. Навіть у Олексія задзвонив телефон. Він, не дивлячись, різко схопив його. Це була Ніка, Це була Кетлін. Хай, Олексій. Як справи? Ти досі в аеропорту? Так. А в російських новинах сказали, що аеропорт ліг. Отже, це неправда, так? Так. А з тобою все гаразд? Зі мною так, дякую. Тільки фото передавати більше не виходить. Зв'язку майже ніколи нема. Це нічого, просто зараз нам не фотографії потрібні, а новини. Сьогоднішня новина в тому, що аеропорт досі тримається. Дуже дякую, бо всі кажуть, що українські солдати здалися. Це неправда. Чудово. Чи не міг би ти зробити послугу і описати атмосферу в аеропорту? Святкова. «Окей, зрозуміло. Чи могла б я поговорити зараз із кимось із захисників телефоном, а ти переклав би? Гаразд?» «Слухай, Кетлін, а чи не пішла б ти нахер?» Олексій вимкнув телефон і далі знімав війну. Війна тривала хвилин п'ять. БК залишалося на годину. Атаку відбили». Потім була танкова атака. Танк прасував багажне відділення хвилин п'ять, потім усе стихло. Тримати великий периметр уже було неможливо. Підтягли два кулемети ближче до центру, зібрали в терміналі та на злітці всі стрічки і цинки з БК, все, що можна було використовувати для барикади. Реч мішки, залізні балки, обломки стін, трупи товаришів, усе пішло в діло. У строю залишилося шестеро тих. Хто ще міг стояти, ходити, стріляти, не рахуючи Олексія, ще троє могли стріляти, сидячи і лежачи. Ще четверо були тяжко поранені, решта вбиті або замуровані живцем у підвалі чи на нульовому поверсі. Після танкової атаки настала тиша, яку раптом розрізав голос з гучномовця, що долинав з оранжевого залу. «Фашисти, парні, у вас тільки один виход здатися. Голос с сильным кавказским акцентом выдався Алексею знакомым. «Мы даем вам пять минут подумать, потом пойдем в атаку и будем вас резать, как баранов!» Далее тыша. Степан подбился в центре зала с автоматом на подготовке и сказал российскую так, чтобы все почули. «Как говорится, лучше стоять, чем на коленях. Кто еще может стоять?» П'ятеро стали з ним поряд, утворивши коло, спина до спини, автомати, і один ПКМ у руках. Поранені підповзли до їхніх ніг і теж зайняли позиції. Олексій захватом і подивом знімав усе це і раптом зрозумів, що знімає не фото, а своє улюблене кіно, і що зараз командир скаже «Нас шестеро», а він скаже «Ні, семеро». Але ви не Душею є мушкетер. «Душею я мушкетер», – відповів він. Пролунає його улюблена музика з трьох мушкетерів 1961 року. І вони всі разом підуть пити Анджуйське. Але ніхто нічого такого не сказав, а кіно наче поставили на паузу. Раптом пауза закінчилася і заграла інша музика. Це була українська народна пісня у виконанні Вакарчука. «Ой, чий-то кінь стоїть! На всю гучність у тиші вона вилітала, наче з-під ніг» з розгрузки одного з убитих. Так дзвонив його телефон. Ой, чий то кінь стоїть, що сива гривонька, сподобалась мені, сподобалась мені, та я дівчинонька. Ті, хто стояв і сидів, почали потихеньку підспівувати, спочатку тихо, невиразно, і не доладув, потім впевненіше, голосніше, а тоді всі гуртом наповен голос майже в унісон. Тільки скерця не підспівував. Він дістав свою флейту і награвав. «Не так та дівчина, як біле личенько. Подай же дівчину, подай же гарне на коня рученьку». Кіборги стояли і співали, а американський москаль-фотограф знімав усе це, не вірячи своїм очам. Це була і його улюблена пісня. Єдина українська пісня, яку він знав на пам'ять. Дівчина підійшла, рученьку подала, ой, краще б я була, ой, краще б я була. Кохання не знала. Олексій раптом зрозумів, нарешті, навіщо він їхав в аеропорт, навіщо невловима доля несла його сюди, звідки виходу не мало бути. І не було. Він це відчув іще кілька хвилин тому, коли послав нахер старшого іноземного кореспондента Лос-Анджелес Геральд Кетлін Вотерс. А тепер остаточно з'ясувалося. Йому стало легко, вільно, він був майже щасливий. Він повертався додому, до своїх. Олексій витягнув із запиленої камери флешку, поклав її в нагрудну кишеню, зняв із себе камеру, поцілував її і поклав на підлогу. Підняв автомат одного з убитих, перевірив магазин, затвор і підійшов до кіборгів. Та вони розтопилися. А він став плече до плеча з ними і теж заспівав. «Кохання, кохання, з вечора до рання, Як сонечко зійде, як сонечко зійде, кохання відійде». Коли пісня закінчилася і телефон замовк, Степан запитав його російською. «Ти з нами?» «Почему?» «Пісня дуже гарна», – відповів Олексій українською. Орки пішли в свою останню атаку. Вони були всюди. Їх були сотні. Вони накочувалися і відкочувалися хвилями. Кіборги відстрілювалися. БК кінчався. Степан сів на коліна позаду тих, хто стріляв, зв'язався по мобілці з Майком і викликав вогонь на себе. «Бандер, ти впевнений, що так хочеться курити?» – перепитав Майк. «Так, просто зараз, просто зараз». Уже кричав Степан крізь автоматне трискотіння. «Нам край, Миша, нам край! Плюс-плюс, Степа! Зараз вийшлимо! Ловіть!» Термінал уже практично не мав ні стін, ні даху, коли надвечір 20 січня налетів град, розметав своїх і чужих і обвалив усе, що ще стояло в аеропорту. Олексій отямився, коли вже темніло. У повітрі були чад і пил. Щось іще догорало. З усіх сторін досі лунали стогони. Він озирнувся і побачив Скерцо. На ньому не було оказки, і він упізнав його за косичкою. Скерцо схилився над командиром. Той був живий, але поранений. Осколочні поранення обох ніг. Одне тяжке, вище коліна, велика крововтрата. Скерцо зупинив кров. Степан був притямі. Олексій не мав ані подряпини. Лише ще одна вже... Котра за ліком контузія. Він підійшов і схилився над Степаном поряд зі скерцю. Підняв край бинта, все ясно. Негайна госпіталізація. Перекинувся поглядами зі скерцю. Вони зрозуміли один одного без слів. «Де наші?» «Найближча позиція», – спитав Олексій. «Метеостанція. 1600 метрів он туди». Скерцю чітко показав напрямок рукою. «Інші як». «Я нарахував п'ять поранених тут і двох там, унизу, які досі відгукуються», – відповів Скерцо. «Я зрозумів», – відповів Олексій, нахилився, взяв два валетом перемотаних скочем споряджених магазини з розкиданої пірамідки поряд зі Степаном і пристебнув до автомата в себе на грудях замість порожніх. Степан лежав із заплющеними очима, дихав рівно. Скерцо вколов йому на флобін усе, що мав із собою. А він знайшов наплічник Сергеїча, але ще не встиг дослідити його в міст. Олексій підвівся, і наче щось його тягнуло. Повільно пішов по терміналу, переступаючи через трупи, зброю, стельові плити і гори всякого непотребу. У багажному і в оранжевому залі виявив до сорока тіл орків. Багато були ще живі, теж стогнали і кликали на допомогу. Олексій дійшов до ще однієї величезної воронки в підлозі і почув знайомий голос, що долинав звідти. «Брат, брат, помоги!» – кричав Шаміль Бараєв, притиснутий невеликою плитою на дні воронки. «Я денег дам, маме кланус!» «Я сам тобі должен, Шаміль!» – крикнув у відповідь Олексій, присівши над воронкою за метр від обличчя Бараєва і показав тому свою кисть без мізинця. І безіменного пальця. Прості, що вбив твоїх родних, у мене не було вибору. Браєв упізнав його, загарчав, потягся рукою до автомата, але дістати не міг. Олексій підвівся і повернувся спиною, збираючись іти. Журналист, журналист, я тебе тайну си кажу, хто дома в Москві взорвав, журналист, загарчав Браєв йому в спину. «Іто і так всі знають». Олексій зупинився, повернувся до краю воронки. «Нет, нет, ти не зрозумів, брат! Я скажу, хто приказ віддав, хто заказав, скажу, брат, а?» Це більше нікому в мірі не цікаво», – сказав Олексій, підняв автомат і короткою чергою стрілив в ватажку бандитів і офіцеру МВД Росії в лице. Степан був проти того, щоб його намагалися врятувати. А він хотів залишитися з пацанами. «Я тобі наказую залишити мене тут», – сказав він Олексію. «Ти мені нічого наказати не можеш, Степо», – сказав Олексій. «Я не твій підлеглий». «Ти маєш жити, Степо. Подумай про Ніку. Вона мені не пробачить, якщо я тебе не витягну». Скерцов залишиться на господарстві з пацанами, у нього на всіх є ліки. Вони з ним дочекаються допомоги. Ти лише заважатимеш йому і сам помреш за кілька годин. Степан заплющив очі. Скерцо завдав його на плечі Олексію. Степан обхопив рукою його шию, і Олексій у згуслому мороці з автоматом на грудях поніс свій хрест через злітку. Їх, здавалося, ніхто не помічав. Олексій ішов повільно розуміючи, що якщо він перечепиться і упустить Степана, то більше його не підніме. Степан то втрачав свідомість, то приходив до тями, Алексій Олексій відчував це по його руці навколо своєї шиї. Олексій, незважаючи на його добру фізичну форму, не зміг би без відпочинку пронести Степана та ще її у бронежилеті і 500 метрів. Тому щойно вони дійшли до першого згорілого танка, Олексій поклав Степана на броню, а сам сів на коліна поряд внизу, намагаючись віддихатися. Слышал вот этот анекдот? чистою російською раптом заговорив Степан. Значит, командир несет раненого бойца на себе с поля боя и рацию за спиной. Ну, целый ящик тяжеленный такой, как раньше Сантенный. Раненый стонет, брось, командир, брось. Тот шмяк его на землю. Раненый стонет. «Да не меня, командир, а рацию!» Обидва засмеялись, как могли. Один, долающий боль, інший в тому. «Зачем мы вообще защищали этот аэропорт?» – спитал Степан. «Кому это было надо? Смысл, блядь?» «Вам это нужно было», – ответил Алексей. «Потому и защищали. Должны же были украинцы хоть что-нибудь защитить». Вот ви і защитіли. Жаль тільки ребят. Обмін нерівноцінний, навіть якщо один до десяти, подумав Олексій, стоючи і повертаючись спиною до Степана на броні. Росія позбувається свого людського лайна, шлаку, сміття, а Україна втрачає свою еліту, своїх найкращих хлопців. Жаль, мені то слово. Степаны дали вовры в русийскую. Такие пацаны. Панас, Светик, Дракон, Профессор, Сергеич, Людоед, Чекатила, Паровоз, Тритон. А как ты хотел, Степа? Чтобы война и чтобы все живые? Я не хотел войны. Ты солдат, Степа. Ты должен родину защищать и иногда умирать. «Ну, не кожен день, звісно. Понімаєш? Понімаєш, коли винімаєш?» прошепотів Степан і замовк. Олексій знову взяв його собі на спину і тут його пронизав гострий біль під лівою лопаткою, наче голку встромили. Він майже скинув Степана назад, на броню, навіть не сів, а впав на бетонну плиту. Голку різко витягли. Біль зник. Мабуть, Повернувся якось не так, подумав Олексій. Дихання поверталося до нього. Степан мовчав. Знову непритомний. Олексій звівся на ноги і побачив їх. Ледь помітні в темряві двоє, скрадаючись, пригинаючись і озираючись, як тіні, бігли зліткою із сеперського боку в бік їхнього танка. Свої? Чужі? Олексій перевів автомат на одиночні. Якщо доведеться стріляти, чергою позицію легше видати. Спалах довший. «Дядю Льошо, це не наші, це орки!» – прошепотів над його вухом Степан. Він отямився. «Допоможи мені пістолет дістати». Ті, що бігли, метрів за десять зупинилися, пригнулися. Почули Степана? «Восім!» – неголосно крикнув один з них. Це був пароль. У кіборгів уже три доби паролів дня не було. Усі були разом, отже, справді орки. Чотири, відповів Олексій, тримати паузу було ніяк. Тиша говорить більше за слова. Раптом вгадаєш відповідь, та й додаткова крихта часу на реакцію. Олексій не дав їм цієї крихти. А він так і не дізнався, чи вгадав він пароль чи ні. Він стрілив удвічі від корпусу. Одиночними. У голови. Обидва впали. Один мовчав, другий стогнав. Олексій, не кажучи й слова, підійшов до них і з розмаху прикладом розтрищив голову тому, який стогнав. Той затих. На його грудях ворушилася георгіївська стрічка, мов жива. Олексій повернувся до танка. «Розвідники», – прошепотів Степан. «Ти де так стріляти навчився, дяді Леша?» «У тирі». Ну-ну, хмикнув Степан. Ти взагалі журналіст чи хто? Я паскудний хлопець Степане, відповів Олексій англійською. Препаскудний хлопець. Отож бо я й дивлюся, прошепотів Степан. Англійської він не знав зовсім. Вони насилу дісталися до наступного привалу з горілою БМП. Знову двічі кульнуло і відпустило. Степан лежав на броні, дивився на зірки. Олексій сидів на бетоні, притуливши спиною до крижаного траку машини. «Навіщо ти рятуєш мене, дядю Лешу?» – почав Степан. «Хтось же має розповісти, як усе було?» «Ти й розкажеш?» «Я говорити не вмію. Лише знімати. І стріляти ще, і кров зупиняти, і поранених виносити. Степа, помовч». Тобі не треба напружуватися зараз.